У темряві вольєрів гавкають собаки. Жалібно, нічого схожого на звичайний грізкий гавкіт наших вівчарок якесь високе, безпорадне дзявкання переляканих цуциків. Я проходжу, і вони тужливо виють вслід. Вікна служби внутрішньої безпеки світяться, але з будівлі не долітає ані звуку. Алексе, Алексе, відповідай мені, друже. Я повторюю, це вже чи не вп'ятий, і навіщось тресурацію. Ну ж, бо відповідай, тиша. Вхідні двері відчинені. Це дивно, враховуючи, що на них дотягувач. Уже підійшовши ближче, розумію причину. Між дверима і одвірком чиясь рука. Відчиняю, очікуючи побачити труп. Але ні, це тільки рука. Мимоволі здригаюся. Брудна підлога вимащена кров'ю. Наче тягли тіло. Усередині нікого. Підкидаю гвинтівку і заходжу. Ти майже безсмертний, кажу собі. Нема чого боятися. Але ця думка звучить приблизно так само оптимістично, як ти вже мертвий. Кабінет вандлик. Скляні двері розбиті. Усередині темно і порожньо. Коридор освітлений. Нікого. Крива доріжка тягнеться кудись далі. Алексе, мій власний голос видається чужим і лунає аж занадто голосно. Під шаровиками хрустить розбите скло. Ельзо, і раптом, злякавшись, осікаюся. Навіщо я звую? Це не моя донька, або. Дика думка пронизує мене, а якщо ні, а якщо вона просто повторила оте дурнувати мараму, яке чула від ірми. Але хто по твоєму на це все. Раптовий стукіт і дзенькіт розбитого скла. Десь попереду, недалеко. АЛЕКСЕ! Спершу мало не підстрибую на місці, потім завмираю, прислуховуючись. Знову тихо. АЛЕКСЕ! Майже біжу, на ходу направляючись ствол Шиви з дверей на двері. Перед черговим дверним отвором розгублено завмираю. Відкрите, майже порожнє приміщення, перекинуті стільці, розбиті шафки, якісь медичні бокси серед битого скла, десятки білих трубочок тестерів. А посеред кімнати величезний згусток тієї самої тістоподобної гедоти, як той, що його виплюнула мені в обличчя Ірма, тільки величезний, удвічі більший за мене. Він безперервно вертиться, змінює форму, і перекочується, як величезна масляниста крапля. Грудка нудоти підступає під саме горло. Опускаю гвинтівку і мимоволі відхожу, намагаючись впоратися з власним шлунком. Потім знову цілюся, готуючись спалити це лайно, хоч би що воно було, поки не пізно. Але щось зупиняє мене. Чіткий, знайомий візерунок на мінливій білій поверхні. Він з'явився лише на секунду і знову зник. Але тепер я не можу вистрелити. Потрібно згадати, де я його бачив. Яка різниця? Просто стріляй! Кажу собі і навіть ворушу в цей момент губами. Але десь у темряві, під поверхнею збудженої свідомості, наполегливо стукає одна й та сама думка. Поки не згадаєш, стріляти не можна. Це щось дуже знайоме, щось важливе. Білястий згусток і далі перекочується з боку на бік, наче невидимі руки замішують тісто. І тут візерунок проступає знову. Тепер, можливо, він тримається трохи довше, ніж першого разу. І я встигаю роздивитися ромбики і п'ятикутники, розкидані у вигадливому порядку. Напрочуд чіткі, симетричні. За мить візерунок знову розчинився у хвилях тістоподібного моря, але я впізнав його. Згадав. Це був стандартний малюнок протектора тактичних черевиків, які носили в корпусі конкістадорів. І конкретно цей, судячи з довжини підошви, був дуже великого розміру. Думаю, 47-го. «Алексе!» Спершу я кинувся вперед, але зупинився, не знаючи, як учинити. Потім закинув гвинтівку за спину, схопився двома руками за тісто і смикнув у різні боки. Воно було тягуче, як жуйка. Довелося схопитися ще раз. Аж нарешті біля стаги розійшлася, оголивши стрижену Алексову потилицю. Я заходився счищати це з його голови, відчуваючи, як тісто відразу почало затікати мені в рукави. Алекс судомно вдихнув, коли я зірвав залишки маси з його обличчя і його одразу знудило. Я зірвав білу гедоту з його плечей і квапливо скинув зі своїх рук. «Алексе, треба вставати, Підводься!» Я намагався підняти здоровання, але бракувало сили. Нарешті він послухався і ступив крок у бік. Жива маса тяглася за ним, наче прилипла обгортка від морозива. Алекс брикнув ногою і потужним ударом відкинув її в куток. «Я відразу звів Шиво!» – гримнув постріл. Намить усе поглинув в блакитний спалах. «Господи Боже!» – прохрипів Алекс. Куток кімнати перетворився на величезну чорну пляму. У підлозі зяла діра в підвал. Бетонні стіни наїжачилися оплавленою арматурою. Диму трохи, горіти тут майже нема чому. «Алекс, де Ельза?» Він не відповідає. І я здивовано озираюся. Упавши на коліна, Здоровань гарячково тре яскраво червоні щоки і чоло. Усе закінчилося, кажу, а я спалив цю гедоту На обличчі, бурмочив він, обмацуючи кожен сантиметр шкіри. На обличчі не залишилось? Ні, не залишилося. Подивись, гарненько, вона на обличчі, брате. Алексе, перестань. Я м'яко беру його за руку. Там нічого немає, просто лице. Якийсь час він розгублено дивиться на мене. Потім і ще раз невпевнено проводить пальцями по щоці. «Таке відчуття, наче маска!» Сідаю перед ним навпочівки. «Де Ельза? Куди вона пішла?» «Бро!» Він чомусь відводить очі. «Все погано! Дуже погано! Нас привели сюди зробити тест, а вона...» Нарешті Алекс підводить на мене погляд. Здається, у нього зараз зблиснуть сльози. «Твоя донька їх усіх убила!» Він чекає, що я не повірю, але я просто киваю головою. «Це вона в тебе плюнула? То ти знав?» витріщився Алекс. «Знав, що вона...» «Ні, здогадався. Коли просив тебе загадати їй загадку. Справжня Ельза зараз не тут». «Тобто, а де ж вона?» Хруснуло розбите скло. І ми обидва підскочили, як у жалені. У дверях Злякано дивлячись на нас, стояла маленька дівчинка із заплаканим личком. «Тату, це він усіх убив, він страшний!» Ельза показує пальчиком на наздоровання Алекса і починає плакати. «Моя донька, моя маленька донечка. Головою я все розумію і все пам'ятаю. Як вона пропала, як знайшлася, і те, і те за участі Ірми». Як я не міг відчути запаху її волосся і шкіри, а тільки шампунь і мило. І те, що зараз прибігши сюди, застав порожню будівлю в закривавлених порізах. Але розуміти не значить повірити. Я ступив до неї з найприроднішим наміром обійняти. І вона, прочитавши це в русі моїх плечей, простягнула до мене руки. «Бро!» – невпевнено сказав Алекс і взяв мене за лікоть. «Тату!» – злякано верескнула Ельза і, відстрибнувши, витріщилася на Алекса. «Обережно!» – обертаюся на каблуках. Щось у нього з лицем. Спершу здається опухло, але вже наступної миті стає видно, що це не набряк. Це пухирі, наче хтось устромив йому під шкіру величезні стиглі виноградини. Ні, либунь-горіхи, але вони змінюють форму ставши немов рідкі. Під роздутими бровами вже не видно очей. «Алексе!» – видихаю я, і ствол моєї шиви наче самовільно розвертається в його бік. Його лице раптом повертається в нормальний стан. Більше ніяких пухирів або шишок, але тепер переді мною зовсім не Алекс. На мене з висоти свого двометрового зросту, холодним і спокійним поглядом, Дивиться полковник Нейтан Митєвий переляк і подив змінює відчуття внутрішньої прохолоди, наче мозок перетворився на механізм. Приклад злітає до плеча. Погляд вихоплює кобуру в нього на поясі. Не встигне. Я просто відступлю ще на крок і вистрелю.